24 жовтня Коли вчора ввечері зняли охоронні закляття, вони показували, у сутінках прилітав ночовій. Пробував позазирати. Крудько теж пробігав. крім них, здорове кисляве вовкувати створіння. В'язниці ще тримали своїх в'язнів, хоч і ті борсалися, як могли. Я почувався трохи гірше проти звичайного, але примусив себе пробігтися повцеркву пружною ходою. На шпилі сиділа Текела. Забачивши мене, вона стрібнулася і витріщилася. Але ми і слівцем не обмінялися. Проминувши, я озирнувся і побачив, ворони вже немає. Добре. Пішов додому, поспав. Цього ранку від Ларі я почув, що місіс Ендербі, щойно пішов розголос про смерть Растова, помчала до міста. Пізніше того ж дня з'явився великий детектив, оглянув жертву і місце злочину. Я розповів Ларі про все, що сталося з нашою останньою зустрічі. Він запевнив, до будинку минулої ночі не приходив. Сказав, що має намір порятувати Лінету, але поки що вона, мовляв, у відносній безпеці. Якщо звільнити її зарано, буде переслідування як фізичне, так і ні. Бо сила вже аж вирує. Що важливіше, це дало б вікарію час напланувати щось інше, поставивши під загрозу якусь невідому безневинну особу. Дуже важливо, зауважив Ларі, правильно вибирати час. Він вирішив, що цілком можливо його головна роль у грі – ослабити вікарія таким способом. Я пообіцяв йому всяку можливу допомогу. Потім довго відпочивав, а ще сходив до сірохвістки. Пізно ввечері пішов дощик. Безперестанна мжичка. Джек порався в лабораторії, дистилював есенції чи щось таке. Звісно, минулої ночі між опівнічою і першою я з ним поговорив – переповівши деталі моїх пригод. «Чи доречно товаришувати із Джил, коли гра вже зайшла так далеко?» – спитав я майже оперший. «Це все суто по ділу», – відказав Джек. «Крім того, вона добре готує. Ти ж із кішкою товаришуєш?» «Ми добре ладнаємо. Є шанс переконати Джил, щоб вона передумала і не відчиняла». «Навряд», – відповів він. «Сподіваюся, хоч тебе вона не підмовила перебігти». «Та ні, звісно». Ну, якщо я можу сказати прямо, вибило першу. І я не зміг. Я трохи поспостерігав за цівками води на темних вікнах. Зробив обхід. Ще поспав. Коли все в нас летить під три чорти, коїться це елегантно. Розбудив мене оглушливий удар грому, що пролунав ніби простісінько над нами. блискавка була така яскрава, що я побачив її крізь заплющені повіки. Раптом я був уже на ногах у передпокої, навіть не розуміючи, як там опинився. Проте мій мозок, окрім відлуння грому, зафіксував спогад про звук розбитого скла. Дзеркало розбилося, плазуни вилазили. Я негайно загавкав. зробітні Джека почувся вигук, а тоді звук, ніби щось, інструмент чи книжку опустили на підлогу. Двері відчинилися, господар вибіг до мене. Побачивши плазунів, він гукнув «Нюху знайди в містище» а сам повернувся до лабораторії, де поліз у шафу. Я роззирнувся, побіг до вітальні. Позаду мене плазани розповзалася, буцім не квапна, припливна хвиля. Те, що в морській скрині люто завзято загупило в стінки своєї в'язниці на другому поверсі. Я почув хряскіт дерева під його вдаром. А на горіщі щось заметушилося. Чергова блискавка на мить перетворила ніч за вікнами на жовтий день, а грім, що за нею вдарив, струснув будинок. У вітальні не було нічого на подобу дзеркала. Але на придверному столику стояла напівповна, або напівпорожня, пляшка портвейну, червоного. Я згадав, що цей сорт створює в пляшці певні чари. Став дибки, зіштовхнув вино лапою, намагаючись влучити на килим, а не на дерево підлоги. Пляшка не розбилася, навіть корок не вилетів. Знову блискавка, знову грім. Ті, що на горі, і далі шуміли. Висновуючи з усього, принаймні, в'язень морської скрині звільнився. У передпокої я побачив невпинний і неперервний вихід тих, що були у дзеркалі. Почулися Джекові кроки. У кімнаті й передпокої з'явилося моторошний сяйво, джерелом якого явно було не тільки внутрішнє світіння плазунів. Котячи пляшку з вітальні, я побачив Джека в дальньому кінці передпокою. У руці господар тримав жезу, не свій потужний ігровий артефакт, Зачиняльний джезл, а ту простішу паличку, якою він уже переносив плазунів між дзеркалами. Хоча Джек і володар, чи навпаки, ножа. Ніж суто формально не належить до ігрових знарядь, хоч ними можна користуватися в грі, ніж утілення Джекового прокляття також особливо джерело сили. Він побачив мене і пляшку тієї ж миті, коли я побачив його. Джек підніс жезла, розділив ним суцільну масу, що плинула між нами і рушив утвореним проходом, який одразу сповзався до купи за його спиною. Підійшовши, господар узяв пляшку лівою рукою та відкоркував зубами. Знову гримнуло, хімерне світло набуло виразного зеленкуватого відтінку, уподібніши Джека до мерця. Згори почувся грюкіт, і сходами вниз застрибало жовте те, що було в морській скрині, надломивши мимохідь споруччя. «Дай йому раду, нюхо!» – гукнув Джек. «Я не можу!» І він звернув свою увагу і жезл на тих, що були в дзеркалі, заганяючи найближчого в пляшку. Я підібрався, вишкарив зуби, настовбурчив шерсть і стрибнув через масу плазунів до низу сходів, навперемі ближчому створінню. «Шкода, що шия у нього така коротка. Я знав, що мушу вирвати йому горлянку. Сцену заливало зелене світло, дощ лупцював, в дах вікна, наче пошбурена жорства». Воно широченно розчепирило лапи, що закінчувалося вельми неприємними пазурами, І я збагнув. Мушу стрибати негайно туди-назад і зробити це за секунди, щоб залишитися хоч відносно неушкодженим. Яким мені і треба бути, щоб упоратися з дальшим клопотом, який, як я вже чув, дерся вниз із горища. Знову блиснуло. Я заричав під акомпанемент грому і під незграбним кутом кинувся вперед. Падаючи, я вдарився об стіну, бо лапостворіння таки мене гебнула. Уже після того, як ми з щелепи зімкнулися капканом, я крутнувся всім тілом, розриваючи й віддираючи його в горло, але перед тим як я відчепився. Втім, дістала мене лапа, а не пазури. Я впав на підлогу, на мить знепритомнівши, і відчув бридкий смак. Тут на сходах з'явилося те, що було на горищі, і почало спускатися. Побачивши те, що було в морській скрині, яке, заточившись, хапалося за горло, звідки капало і парувало, утікачи з горішної шафи, на мить затримався, роздивлявся боєвище. Відтак ринув униз. Я через силу підвівся на ноги, щоб зустріти створіння мордою до морди, коли воно відштовхне заточеного і дістанеться до мене. Але натомість напівмертва істота, здається, прийняла спуск другої потвори за новий напад повернулася до нападника і подерла його пазурем. Те, що було не горище, загарчало, схопило ворога і гризнуло за покручену пику. Я чув, як за спиною в мене Джек ходить кімнатою, збираючи плазунів у пляшку. Поруче піддалось від бою, і ті двоє беркицнули сторч головою. Знову блиснуло. І знову, і знову. Грім уже не змовкав, безугавно супроводжуючи блискавку. Ще більше проблисків... Спустилося небом, влетіло у вікно. Розжарили повсюдне зелене сяйво до нестерпної для ока сили. Звуки дощу стишилися. Будинок заходив ходором, зарипів. Номери журналу «Стренд» спорхнули вниз із коминкової полиці. «The Strand Magazine» – британський журнал, де вперше були опубліковані твори про Шерлока Голмса. Зі стін попадали картини з полиць багатотомники Дікінса і Сертіса. Вази, свічники, склянки і таці зісковзували зі столів, зі стелі, наче сніг, посипав тиньк. Принц Альберт витріщався на цю заметіль крізь тріснуте скло. Мартін Фарквар Тапер лежав на Елізабет Баррет Браунінг у боєвпорваних обкладинках. Коли те, що було на горищі, підвелося, трусячи головою, закотивши очі й скажено зиркаючи довкола, його суперник залишився долі. Лускати горло досі парувало, і голова була скручена ліворуч. Ніби почувши рекуна, який підказував мені знову хапати за горло, я стрибнув, пробуючи повторити те, що вже зробив раніше. Я не влучив, бо моя ціль відступила, запізно намагаючись згарбати мене. Та мій удар вивів істоту з рівноваги, а падаючи, я рвонув таке її ліве плече. Щойно ставши на всі чотири, я вхопив потвору за праву ногу над кісточкою і зімкнув щодуху зуби в костоламному хваті. Створіння швидко оговтилося і копнуло мене другою ногою. Я ще хвильку потримав, щоб завдати більше шкоди. Тоді відпустив і відскочив, ледь-ледь утікши від другого копняка. Один ще нехай, аби тільки його сповільнити. Але ж я вам не бульдог ні чутливістю, ні статурою. Увесь цей час блискали гриміли безперестанку удари грому, зливалися вже суцільне гуркотіння, ніби над будинком завів свої гортанної пісні Смерч, а світло було таке сильне, що вся сцена перетворилася на живу картину в зелено-чорних тонах, де крихітні іскорки тепер витанцьовували на всіх металевих поверхнях, а хутро моє аж до шерстинки стояло дибки, і то не від бойового шалу. Стало ясно, що це не звичайна гроза, а прояв магічного нападу. Я замірився на другу ногу, створиння і промахнувся. Розвернувся, націлився на руку, яка летіла до мене. Теж промахнувся, але й воно не влучило. Відскочив, загарчав, заричав і вдав, що заходжу з його правого боку. Воно потяглося до мене, сперлося на ушкоджену ногу, втратило рівновагу, спробувало її відновити. Я негайно убіг його з того ж боку і знову атакував ту саму кісточку тепер іззаду. Воно заревіло, намагаючись мене дістати, але я вчепився і тримав, аж доки воно повалилося на спину, сподіваючись мене розчавити. Я розчепив зуби і спробував відскочити, але замашиста лапа потвори гепнула мене по голові та звалила на підлогу, аж в очах задвоїлося. Тому я побачив двох джеків із двома лезами, що простромили горлянки двом страховидлом. Виповзаючись під випростаного лапеська того, що вже не жило на горищі, я почув, як удар розчахнув підвальні двері. Кількома швидкими плигами те, що було в колі, дісталося до мене і заявило. А тепер, псюро, я тебе з'їм. Я струснув головою, намагаючись отямитися. Нюху назад. сказав мені Джек, повертаючись до нього. Зоря несяйво танцювало на лезі в його руці, і дальших умовлянь я не потребував. Я відповз у дальній кінець перед покою, уже вільного від плазунів, проминувши закурковану пляшку, кріпленого спиртом, а тепер ще й духами вина. У скалках люстра відбивалися зелені пси з пошербленими контурами. «Дзб!» Я спостерігав, як Джек дороблює свою справу. Був готовий допомогти, був удячний, що допомога не знадобилася. Тиньк і далі сипав. Усе незакріплене було на підлозі. Грім, блискавка та струси будинку вже майже стали чимось звичним. Гадаю, якщо прожити в таких умовах досить довго, в один прекрасний момент ти перестанеш їх помічати. Проте перевіряти це припущення на собі я дуже й не хотів. Побачивши нарешті, як те, що було в колі, впало від майстерного удару знизу, я подумки міцно вилаяв винуватця цієї навали, того, хто спричинив їхнє звільнення. Це було більш ніж прикро». Банькатися з ним всі ці тижні, а туди втратити їх ось так, перш ніж вони змогли виконати своє призначення. Ми планували, уживши відповідних заходів безпеки, випустити їх прикривати наш відступ, якби він знадобився після події останньої ночі. Потім вони вільні були б оселитися в якійсь відлюдній місцині і зробити свій внесок у світову скарбницю темного фольклору. А тепер запасний план зруйновано. Можна і без них, але в разі втечі від фурій вони б нам точно не завадили. Доробивши справу, Джек намалював лезом кілька пентаграм, викликаючи сили, що мали дати всьому тут лад. З першою пентаграмою зникло зелене сяєво. З другою будинок перестав трястися. З третьою зникли грім і блискавки. З четвертою вщухнув дощ. «Добряче гульнували нюху», – сказав він тоді. «Тут хтось постукав у задні двері. Ми вдвох рушили туди». Лезо зникло, Джекові волосся й убрання перевпорядкувалися. Він очинив, перед нами стояли Джил і Сорохвістка. «Усе гаразд?» – спитала Джил. Джек усміхнувся, кивнув і відступив убік. «Зайдете?» – сказав він. Вони зайшли, а я встиг побачити, що на дворі було наче й сухо. «Запрошу вас до вітальні», – мовив Джек, «якщо ви не проти переступити через кількох розчавлених потвор». «Нам це ніколи не заважало», – сказала пані, і він повів її в той бік. На підлозі вітальні валялося засипане тіньком усе, що раніше стояло на полицях, столах і каміні. Джек одну за одною познімав диванні подушки, збивав кожну перевертав, і клав на місце. Джил усілася на запропоноване місце, звідки видно було розбите дзеркало і порізані демонічні туші, що валялися в передпокої. Годинник пробив 11.45. «Мушу запропонувати Херес», – сказав Джек. Портвейн зіпсувався. «Херес підійде». Він пішов у кабінет, повернувся з двома келихами і пляшкою. Розливши напій і подавши один келих, Джек підняв другий і глянув на неї поверх нього. «Чому завдячую твій візит?» – спитав Джек. «Не бачила тебе вже понад годину», – відказала вона, сьорбнувши Хересу. «Правду кажеш», – відповів він, теж пригубивши. «Але в нас таке часто. Була не щодня, то і що». Я не лише про свою особу, про будинок також. Трохи раніше я почула звідси тихесенький звук, ніби дзенькання кришталевого дзвона. Глянула, а тут нічого не видно, сама лише непроглядна тьма. «Ага, старий ефект кришталевого дзвона», – замислено констатував він. «Востаннє бачив таке в Олександрії, тож ти не чула грому, не бачила блискавок?» «Ані натяку?» «Що ж, хтось незле постарався, хоч мені й неприємно це визнавати» сказав він, відпиваючи ще трохи. То був вікарій? Припускаю, так. Найпевніше він і досі злиться на нюха. Може, варто з ним переговорити? Не вірю я в силу попереджень. Але кожному дарую два замахи на нас, щоб він міг утямити свою дурість. Якщо не втямлює, пробує втретє, убиваю, та й по всьому. Це він прислав тих створінь? Вона показала в бік перед покою. Ні, відказав він. То мої вирвалися під час нападу. Мабуть, не обійшлося без закляття все звільнення. Шкода. Я б знайшов цим хлоп'ятам ліпше застосування. Джил поставила келих, устала, підійшла до передпокою, оглянула туші. Трохи по тому повернулася. Вражає, сказала вона. І те, що вони за одні, і те, що з ними зроблено? Вона знову сіла. Проте мене найбільше цікавить інше. Що ти тепер з ними робитимеш? Хм, додав Джек, бавлячись із келихом. «До річки далеченько». Я жваво закивав. «Гадаю, я міг би просто покласти їх у підвал, накрити рядном або що». «Вони можуть засмердітися». «Вони вже смердять». «Правда, але буде незручно, якщо їх хтось тут знайде. А коли вони почнуть розкладатися, це може привабити якогось представника влади». «Згода. Гадаю, я міг би просто вирити десь велику яму і закупати їх». «Поруч не можна, а далеко не відтягнеш. Надто вони громистки». «Слушно кажеш. А ти маєш щось на думці? «Ні», – сказала вона, відпивши Хересу. Я гавкнув, привертаючи увагу. Глянув на годинник. Була майже північ. «Здається, Нюх має пропозицію», – сказала Джил. «Я кивнув. Мусить почекати кілька хвилин». «Я стільки не витримаю», – раптом сказала мені сірохвістка. «Як це по-котячому», – відповів я. «То що ти будеш з ними робити?» Пропоную відволокти їх до овена, позасовувати в його лозові кошики, тоді підвісити на великому дубі, підпалити і дременути щодуху. Нюху, це гротескно. Радий, що і тобі сподобалося. А ще це буде чудовий головинський бешкет, хай і трохи передчасний. Пробило дванадцяту. Люди пристали на мою позицію, і ми пішли її здійснювати. Але ж, о, друзі і вороги, вони і полагхотіли... В оригіналі тут трохи змінені рядки американської поетеси Едни Сент Вінсент Мілей. «Моя свіча з двобіч горить, не протриває ночі, але о друзі і вороги як гарно палахкоче». «Гікорі-дікорі-док!» Квазі слова на зразок енікі то тощо. Перший рядок англійського народного дитячого віршика. «Гікорі-дікорі-док! Годинник каже цок-цок! Щур туди вліз, аж бам він униз! Гікорі-дікорі-док!»